او اس ترقی که دا مخینا او مثال زکر که دا پورتکولو او بشارت زکر که او مومنانو تا پلسی پتونو سران بشارت پلسی پتونو سران اول کس بات د قیامت کې بیل مثال حلطال انسان بتاقیق راغلے په انسان یہ وقت زمانه لم یکن شیم مسکورا نو حس نو ځین ځان هیڅ مسکورا یو شی دی ګرځې منهیس نو دا انسانې سو یې نو ان خلقنا الانسان نو موږ پیدا کړی انسان د ساس کینه همشا ژوند ګرځوډنه نو وتلی آزمائش کو پدوم ګرځول یې موږ د ذرا سميام بس ویرا او دون کې اول دون کې ان حدین او سبیلن یقینا موږ خایو انسان دلارو ان ما شاکران یا وی تابعدار و ان ما کفورا او یا وی منکر د دا دوا مقامات چې منکر شون جانم چې تابعدار شون جنت ان اتنا یقین من تیار کړل د کافرو لپاره سلاسل او اغلال سلاسل او اغلال سلاسل سلسلتون سلسل جمع ده دا زنجیرونه دوی دخ په اتکړی غلاله تهکونو توی مري کې چتاچین سلا سرلات کړی دو غلالانو توکوونه د م په سیرران او جاننم دا ت شو بشارت یک نن کا سکاک بهقيې من کاسی دا کاسونه ګېذا جووا چې د ګړونندا کافورو آ نه د وچ دا ی اسکی سکی بهله دی نه بعض الله د الله بندې ګنوټ فجرروونه تبجیران. او ب با د را په بلو یو فونه به نظرې داولې پروالی کودي په کامو د اللا په یخافونهومن ی ردل دا اوورې نهکانه شررو چې د شر, شر داغې ذاب داغې مستتیرن اودو په یو تمونونه توواه اوررکې خوراک اللهبي په من اللا یا اللهی په من توام کېغوا ب خوکو خو ل یا په من دا اللاې. دا الله په مینې کې بیلګو هي زمير کې دوا نه استعمال لي يا الله تراجه يا توام تا مسكينا غريب تا يتيم تا واسير نو کې دي تا انما نتمكم يقنا خوراګ در کو تا او سفر در زاد الله او نو استاد سنا جزاءن نو ورساسنا بدلا ولا شکر نو صفتو دې نه در کو چې موږ نه سبدلا کوي صفت مو کوي ان نهخافو منګې ودخ په غرم نه یو من دا اوورې ابوسن چې ډیره ترشهام او کمم تره او ډیرهنا کاره وررض دا په وقاله نه بچ به کې دوګرانله سره داکه وم د تقریفونه د اوور نه وله قام او ور به بدله وورور کې بمااسبرو په صبح دکله کېدودي او پهین جننتتن باغچ. وحريرًا و اخم تا کیا بل گئی په جنت کې رایک را یک قرصو باندې او نبي په کې شمس ان گرمي ولازم حريرونه اخني ودانيهن عليهم او نيزي به ديوتا ظلاله اغه آرام د جنتو نيزي به ورته جنت ارام را اغه ورته نيزي ظلال پمانه را زکه جنت کې غرم ني شه نورې به کم وذللت قطوفها وتابيبا میوې راي تزينن پتاوي کې دو سرام من او طاف عالم غرزول بش په جنتيانو بيانيهن اغلوهي من فزتهن دسبینو واقوا مين او په اليبي كانت غاليرا شيبا بشاند شيشو كانت مثل قوارين قوارين را شيشه من فزتهن دسبینو درو قدروه قد تقدير انداز کړې پانز د کولم ویسخوان پی اس کولی بشیږي بدن پدې کې کاسن کاسین کان می زاجو هازن زنجبیلا یب غدون داږي زنجبیلان سون سون بابا کیا چي د پاره میں هازمه ادرک عینن د ویو شینې پیه به جنت کې ذوسم ما سلسبیلا تا مسما که کولې شي پامیشراوانا امیشراوانا و یذو علیم ګرځي بېو الکان میشم قالا چوین دیو زرا غومان بکه په یو لو لا منصور اچ مل غریږي خوري شي وي او کلا چوین ته سما د غزه بووینه را اته بووینه نعيمان اگډر او ملکن کبیره او باچي لایا تعاليهم لفاظ جناتان سندوسین وسندوقین جامی صندوقین د نورې خمون قذرون شنا واستبرق او ذلوورې خموم وحل او کالی دارشی بای اصاوی رف باوگانو د فیزتین دسپینو دسپینو باوگان گڑی بورتا چولیشی دنیا کی تی گڑی ما تشیوا براک شیوا وزقاهم او بس او طرف دیو شرابا انتو حورا شراب پاکو اند آداء کان لکم یقینا دادے ساز و پار بدلا وکان سا یکم مشکورا او عمل ساز و مقبولو اس ترغیب قرآن تا یقینا منگ قالے گلے بتاواں جو قران تنزیل پر ا لے گلو نو پس بیر سوار کو پیسری د خضرب تا فلا دو تینوں ممن ادونا عاصم ند گنہگار او نش ناشکرام یاد کر نم د خضرب بکرا تو عسیلا ثواب بیگہ ثواب بیگہ تا اللہ نو یاد یعنی ہر وقت یادو اللہ و من اللیل و دشمیہنا فسجد له نسجدوا او باکی بیوانداللہ لیلن طویلہ او دشبا نبکرتو واسیلہ کی بکرتن کے سار مزر آئے اسیلہ کی دماز بخین دمازیگر مزر آئے من اللیل کے مغرب و اشار آئے اگ پینزوانا موزونی بکرا گرفن انہا اولائی دازیرہ کی بی منکرین اتا بی حب دنیا یقینندہ کسان خوخی دنیا ریدی رس اقبل اغورت درنا نہ نو خلقنا ما پیدا کړل ديو مضبوط کړل دي ما پیدائش دريوم او کلا جوانو بدل کې وراولو مثال دي ما په بدل را اوسو يقيناں دا قران ده پن ته چا جه وخشي اول ني سي په طرف رب رب او نشيخه خو له تاسوم ګرځوړل نا يقينا الله دې پوو حکمتون والا يودخلون میشاد بشار دنه کې چارې جوادي په خپل مهرباني کې تفيف والظالمين او ظالمان اعدلہم تیارکڑی جانلہ جو ذرا عذابن علیم عذاب دردناکو